Vem där? För 10 poäng. Jag föddes 1978 i Leicester och är nu 36 år gammal. Ett av mina namn är faktiskt Ivanhoe, som den underbara filmen som man brukar se någon gång under julledigheten. Däremot så har jag ingen Rowena utan jag har en Chantel Tague, Ja, något sånt. Redan som nioåring debuterade jag i ungdomslaget i Leicester. Som för övrigt uttalas helt annorlunda än det skrivs. Kan de inte bara skriva ut det som Leicester i så fall om man nu ska uttala det så? Nåja, när jag var 17 så gjorde jag debut i A-laget mot Queen's Park Rangers. Och under de kommande sex säsongerna var jag faktiskt given i det laget. Leicester alltså. Jag spelade även i alla ungdomslandslagen och spåddes en ljus framtid. Apropos ligakuppen så vann jag ju faktiskt den med Leicester två gånger. 97 och 2000. Och 97 så var ju faktiskt Pontus K-mark där. Vem är jag? <går> <går> jag vet inte vem jag är. <går> Just nu är ja, 78, 78 är, jag. så jag det. Eftersom de bara ett två stycken har alltså, ja, sitter hade de där och ställer handen alltså. ja. ja, det stämmer. 78, 35, 36. Ja, 36 nej? som jag sa. Ja, ska vi gå vidare? Mm, absolut. En kort ja. ledtråd på 8 här. År 2000 var jag rekordvärmning för Liverpool och anslöt till den anrika klubben. Det var Gerald Houllier som öppnade plånboken rejält. Men det har ju å andra sidan varit mycket dyrare att köpa spelare inom landet. Kolla bara vad vi köpte Andy Carroll för. Shit. nu måste man det här, vad fan, från läst, Mm. Jag ser det, Du kör där, Andy. Säker? Nej Jag hade den spelen Redan från början uh -huh. Men åldern känns fortfarande fel All right okay, ja, ska jag vi. Kör. Då kör vi för sex poäng I Liverpool så sågs jag till ett kompliment Till Michael Owen och Robbie Fowler Och fick ett långt kontrakt och förtroende Och i Liverpool så blev det 39 mål på 150 matcher Så för att vara forward så var jag egentligen Ingen målspruta Och det blev jag egentligen väldigt kritiserad för i hela min karriär i England och i landslaget. Men trots det så hade jag ju ofta tränarens förtroende. Efter Liverpool skrev jag på för Birmingham och fick ett femårskontrakt. Jag blev alltid årets spelare direkt och var mycket populär i klubben som dock inte gjorde några vidare resultat. Men populariteten minskade såklart 05-06 då jag bara gjorde 4 mål på 34 ligamatcher och då åkte ju Birmingham ur ligan. Per, vill du gissa på sex? Åh shit, vänt nu. Fan, nu har Ni mycket svordomar tycker jag. Ja, uh, Ursfri skäms på mig. Ska du plocka nolla igen eller Nej, vad är det frågan? Nej, det här får en <skratt> <skratt> <Jaha. skratt> där. Ja. Jag men he måste hetsa lite. Ja. <skratt> ja, för, man känner Söderberg. Jag vet vem det. är <skratt> <skratt> här, så. Lär vi inte låten. Men, shit. Är du nöjd med ditt nu? Jag blev mer nöjd efter den här, men jag är fortfarande så jäkla osäker. För jag brukar vara väldigt, väldigt bra på åldrar när de är födda. Ja, men gud vad heter Och den, den som jag har gissat på är, vad jag är nästan säkert på, inte född för det här året. Men ändå så, ju mer du säger, desto mer ja. låter det som han. Ja, låter så det jag bra. hoppas att jag har fel på åldrar All right, vi går på fyra poäng. Ja, jag fram, jag, jag skrev sedan på för Wiggen. Ja. Och även ja. senare för Aston Villa som blev min sista klubb ja. i England. Samma ja, sak, nu. samma sak där... I, som i de andra klubbarna Så gjorde jag extremt lite mål som forward Bara 15 mål På 82 matcher i Wigan Och 9 på 92 i Aston Villa Så trots att jag fick fortsatt Mitt förtroende både i klubblaget Och i landslaget då och då uh, Vi läser också för två poäng Ja, jag har svarat Ja, ja, ja, jag har förstått det Jag är inte <laughs> dum Men uh, ni ser ju oss här ja <laughs> Jag avslutar just nu karriären i Australien och i Newcastle Jets. Min fru jobbade deltid som strippdansös då vi träffades. Och då var jag även i mitt förra förhållande. Men det behöver man ju inte göra längre om man säger så. Jag vann ligacupen kuppen fyra gånger, FA-kuppen en gång och UEFA-kuppen en gång. En riktig kuppspelare, men jag fick aldrig vinna Premier League. Jag är spelaren som alla trodde skulle få sitt stora genombrott, men det kom aldrig. Andy, vem var jag? Jag säger Emil Heskey. Det är rätt. Jäkla dåligt, inte kan Jag katåligt tänkte jag tar en potta. Åh, oh, jag satt där och bara, det är han nästan så Fan, Han var så alltså jag fick förstå att han föddes 1981, Det var nästan 100 på det. Men det alltså tydligen var jag inte. Det.